Estàs escoltant LITERALMENT. Benvinguts a un programa més de LITERALMENT. Ens podeu seguir les altres socials del nostre programa. A Twitter i Instagram, arroba guionet baix, literalment guionet baix. Segueix-nos i digues la teva. Seguim amb el reportatge de la Misha. Hola, hola! Aquí la Misha amb el reportatge. Sovint diem que l'esperit de Sant Jordi hauria de durar tot l'any, però... Com podem fer-nos realitat? Celebrem la diada descobrint què en pensen l'il·lustrador Ignasi Font, l'editora Marina Llumpart, el traductor Jordi Martín Lloret i l'escriptora Anna Manso i quins llibres ens recomanen. Comencem escoltant l'il·lustrador Ignasi Font. Com podem fer que Sant Jordi duri els 365 dies de l'any? Hola, Misha, doncs quina pregunteta més difícil? Uh, personalment crec que la clau està en fomentar els habits de lectura des que són ben joves, no ben petits. Uh, en el meu cas, per exemple, recordo sempre tenir prop còmics o llibres o contes que em van ajudar a introduir-me en aquest món que un cop ja hi ets dins ja és molt difícil sortir-ne. Com es sol dir, si em permets tirar tòpics, un nen que llegeix serà un adult que pensa. Llavors jo crec que, que aquesta és una mica la, la fórmula màgica. De fet, a nivell d'indústria editorial, jo crec que s'estan fent últimament coses molt bé, és per exemple, edicions més cuidades o més enfocades al llibre regal, edicions que vingui de gust també regalant, com es sol dir, com a llibre objecte. No? La il·lustració, per exemple, és un llenguatge que connecta molt bé, ajuda a apropar-nos amb els lectors més joves. I, si m'ho permets, m'agradaria fer una recomanació d'un parell de projectes en els que he tingut la sort de poder participar. Un d'ells és el Lobo de Mar, de Jack London, que és un clàssic que ha estat realitat per literatura Random House en una versió il·lustrada, que crec que, que precisament precisament és una edició que, que ajuda a connectar aquest gran clàssic amb, amb lectors més joves, no? I una última recomanació i ja no m'enrotllo més uh, seria Toni Takitani de Haruki Murakami que està dit en castellà per tosquets i en català sota el segell d'Empúries que és una versió il·lustrada d'aquest conte curt de, de Murakami que explora conceptes com la soledat i l'alineació de, de la societat no? que en aquests dies, que, en aquests temps que corren uh, crec que està molt, molt al dia. Ara sí que ja no m'enrotllo més i aprofito per desitjar-vos un feliç Sant Jordi a tots i a totes! Gràcies, Ignasi! I tu com ho veus, Marina? Escoltem a l'editora Marina Llompart. Hola, hola! Bon Sant Jordi! Primer de tot, eh, som la Marina Llompart, editora de l'Altra Tribu, a la col·lecció de literatura per joves de l'Altra Editorial. I a la pregunta de què podem fer perquè Sant Jordi duri tot l'any, crec que la resposta seria tenir memòria, no? Tenir memòria com els llibres ens han acompanyat en un dels anys més inversemblants que crec que hem viscut tots i totes i que va pujar molt als índex de lectura, em consta, i, i sobretot de la mateixa manera que ens encanta anar a remenar llibres a, a les parades de les nostres llibreries de referència que la resta de l'any ens oblidem d'elles i que les visitem i que ens regalem, i regalem llibres uh, crec que és la base per fer que Sant Jordi duri una miqueta més que un dia. I la meva recomanació és el llibre Caminant junts per la lluna de l'autor terracent Pep Puig, un llibre que ens retorna als estius de, de l'adolescència, aquests estius que pareix que no s'han de acabar mai, un estiu que queda estroncat per una desgràcia i que és aquell estiu del pas de la al món dels adults completament inoblidable, com totes les novel·les de Pep Puig. Moltes gràcies i bon Sant Jordi. Bon Sant Jordi tu també, Marina. A continuació, escoltem al traductor i també editor Jordi Martín Lloret. Tu què faries per mantenir l'esperit de la diada? Jo crec que hauríem de fer que, en general, la literatura fos més present a les nostres vides. I això consistiria no tan sols a llegir més, i per tant anar madurant com a lectors i a ser cada cop més exigents amb les lectures que triem, sinó també a parlar més dels llibres que llegim. Hauríem de convertir la literatura i la lectura en temes de conversa diaris. D'altra banda, convindria convertir les llibreries en les biblioteques en punts de trobada habituals. La mateixa manera que anem a comprar el mercat uns dos cops per setmana a proveir-nos d'aliments per subsistir, hauríem d'anar un o dels cops per setmana a la llibreria a proveir-nos d'aliment intel·lectual. I hem acabat pair-lo i parlar-ne. I si no en podem parlar amb la gent que tenim més pròxima, doncs sempre ens podem apuntar a un club de lectura que n'hi ha molts i de molt bons a les biblioteques i a les llibreries d'arreu del país. Jo recomano un dels últims llibres que he traduït per a Edicions 62, Les Gratituds, de Delphine de Vigón. És un llibre que fa de bon regalar per Sant Jordi perquè té una flor preciosa a la coberta, una rosella, que no és una rosa, però sí que té un color vermell molt vistós, i també és una novel·la que jo regalaria en qualsevol moment de l'any a qualsevol persona a qui volgués agrair alguna cosa d'una manera molt especial. Que tingueu una bona diada de Sant Jordi. Doncs, parlant de donar les gràcies, merci a tu per participar, Jordi. Acabem, doncs, amb les declaracions de l'escriptora Anna Manso. Primer de tot, quin dels teus llibres ens recomanes? Us vull recomanar la novetat que treca aquest any, Els contes de les vocals. Editat també a és un conte que commemora els 20 anys del programa Una mà de contes, un programa absolutament imprescindible per a la televisió pública de Catalunya. Els contes estan dedicats a cadascuna de les vocals i ens explica la història d'un Roxavi, la història de l'enigma de la Viernes, el perquè la i porta un barret o oh, perquè l'Òscar diu tantes vegades oh, oh, i el misteri de com fer fugir aquells fantasmes que diuen uh, espero que gaudiu molt amb el llibre i per respondre a la pregunta de què podem fer perquè Sant Jordi duré tot l'any jo no tinc una solució immediata tinc una solució a mig i llarg termini i es basa en una transformació de com es tracta i de què fem amb els llibres en el sistema escolar ara mateix ara mateix no els estem donant el valor que tenen no els estem donant el valor cultural? És a dir, a moltes aules no s'està contagiant la passió per la lectura, a moltes sí, però encara en falten moltíssimes més. Una passió per la lectura sincera, autèntica, que contagia el gust per llegir. I després el valor, el valor en si del llibre. Si socialitzem un llibre, si el llibre es queda a l'escola i és un material escolar, masegat i a sobre anem dient que estalviar diners en llibres literaris és molt bo, ens estem carregant la cadena del llibre. Estem donant un missatge als nostres nens i joves que els llibres, escolta, que no valen res, que és gratis, que total, és només pel cole. Llavors què passa? Que quan surten del sistema escolar, molta gent no llegeix o si llegeixen no estan acostumats a comprar llibres. És un concepte que no tenen. Sant Jordi es basa en la compra de llibres, que és el que enforteix el nostre sistema cultural. Així que, si volem que Sant Jordi duri tot l'any, hem de tornar a liderar el sistema educatiu perquè els nostres lectors siguin lectors i compradors, que siguin lectors que s'enganxin a la lectura amb passió sincera i envaeixin les llibreries tot l'any. Bon Sant Jordi! Esclar que sí, Anna! Enveïm les llibreries sempre! Mil gràcies als quatre per participar! Que els bons llibres i la inspiració també us acompanyin tot l'any. Gràcies i fins a la propera. aéu! Les ferits de Sant Jordi sempre ha de ser tot l'any. Moltes gràcies, missa! I a continuació, aixequem el taló amb la secció de l'Àfrica. Bon dia, jo sóc l'Àfrica i avui us porto la meva secció ens llibres escena. Com sabreu, és Sant Jordi un dia molt especial que a mi sobretot m'encanta, per això us deixo un parell de llibres infantil i juvenil per regalar. Comencem! <t 'ha> Vir lliure infantil és la llegenda de Sant Jordi escrita per Emma Martínez, l'editorial Estreia Polar. És una llegenda molt divertida. Ens explica que fa molt de temps un veient cavaller va alliberar tot un poble que es trobava amenaçat per un drac molt malvat. Sabeu qui va ser aquest famós cavaller? Doncs si no ho sabeu i teniu moltes ganes i no podeu viure sense saber-ho, podeu llegir-vos la llegenda de Sant Jordi. La recomanació del llibre juvenil és la casa del cementiri de cotxes d'Arturo Padilla de Juan, l'editoria és Fampus. Ens explica que cinc joves es perden el bosc en una sortida de cap de setmana i troben una casa rodejada de cotxes desballestats. Un dels nois explica la llegenda d'un nen que també es va perdre el bosc. Es va instal·lar en una mansió abandonada i va, comen va començar a matar tots els conductors que passaven per allà a l'hora que desballastava els seus cotxes. Tot i que només és una llegenda, la por s'apodera dels protagonistes. La realitat els mostrarà que les llegendes tenen un fons de veritat. Per tant, si aquesta llegenda del nen que comença a matar tots els conductors pots tenir un fons de veritat, la llegenda de Sant Jordi és veritat. Mmm... Ara us deixo amb intriga. I per acabar, l'obra de teatre i amb el ball Joan Arquer porten escena el llibre d'equip d'Irena Solà, Canto i la muntanya balla, una dramatúrgia de Clàudia Cedó amb música de Judith Nerdemann, que ens farà gaudir d'un text màgic on podrem veure un híbrid de teatre de gest, text i música en directe. De A l'obra primer veurem La tempesta i el llamp i la mort d'en Domènech, el pagès poeta. Després, la, Dolce, la Dolceta, que no pot parar de riure mentre explica les històries de les quatre dones pantrades per bruixes. La Sió, que ha de tota sola la Mia i la Hilary allà dalt, a matabaques. I les trompetes de l'amor, que amb el seu barret negre i apetitós, anuncien la immutabilitat del cicle de la vida. Espero que us hagin agradat les recomanacions. Ja sabeu que hi ha molts més llibres a part de la llegenda de Sant Jordi, la Casa del Sabentiri de Cotxes i l'obra de teatre de Can Tujol a la Montanya Valla, per regalar, així que mmm, teniu moltes opcions, no hi ha cap excusa per no regalar cap llibre. I sobretot també regaleu moltes roses. Fins a la propera. Adéu! La literatura infantil i juvenil S'ha de potenciar més. Gràcies, Àfrica! A Twitter i Instagram som arroba baix, literalment guionet baix. Segueix-nos i digues la teva! Com és...? especial sobre Sant Jordi. la meu que portaré avui és I no serà Sant Jordi. Té un final feliç. Adelantaré un llibre de contes que han tret un escriptor i una escriptora. Per començar... La reina de les nieves. nieves. que troceta del de escoltar la reina de la nieve. Això és una introducció per introduir-vos que a l'univers dels contes, dos contes per una banda, contes de l'univers de Tomàs Molina per i l'altre, l'univers d'Ignaci Barliós i Buñuel i és un conte infantil llamaba Karen, vivía con su familia pero no tenía dinero para comprar ropa o zapatos nuevos así que Karen solo tenía unos viejos nuevos que hacían mucho marca, así que casi siempre iba a descanza En el centro del pueblo con el que vivía Karen y su familia había una anciana zapatera que un día en que le dio descanza con los pies sucios y dañados Le hizo un par de zapatitos con unos pedazos de tela roja que le sobraron de hacer más bojas. A Karen le encantaron. Muchísimas gracias señora, se lo compensaré. Pasó el tiempo y los papás de Karen tuvieron que hacer largo viaje para ver a un familiar. Así que dejaron mientras tanto a Karen a cargo de una señora rica de la alvea, que la cuidó como si fuese su hija. Un trozo de... Los Petitos Rogos. Pararé un llibre que sortirà a aquest Sant Jordi. Es diu A l'Univers de Contes. És una nova proposta de la Jessica Neukelman i David Vila. que conte de A l'Univers de Contes, publicat per Cip Vila Edicions. Es tracta d'un recull de contes, alguns inèdits, i altres publicats en anteriors llibres amb, amb la particularitat que és una, és una edició bilingüe del francès català. El llibre està estructurat en tres blocs. Un és l'absurd, la, l'altre és la revolta i l'altre és l'amor. Aquest llibre surt adult però amb una mirada d'un infant entre la realitat i el somni. Espero que us hagi el programa d'avui donar les gràcies als col·laboradors. Fins a la propera. Gràcies.